Kapitola 23. třetí Tehdy povstarší všecko množství jich vedli jej ku Pilátovi a počali naň žalovat z kouce. Tohoto jsme nalezli, an převrací lid a brání daně dávati císaři, pravě se býti Kristem králem. Pilát pak otázal se hořka, ty ty král ten židovský? A on odpovědět řekl jemu, ty pravíš. Jdí Pilát před ním kněžím a zástupům. Žádné viny nenalézám na tomto člověku. Oni pak více se sílili škouce, Bouřít lid uče po všem judstvu, počav od Galileje až sem. Tedy Pilát, uslyšav o Galileji, otázal se, byl by člověk galilejský. A když věděl, že by byl v Herodesova, poslal je k Herodesovi, kterýž také v Jeruzalémě byl v ty dny. Herodes pak uzře v Ježíše, zradoval se velmi. Nebo dávno žádal vidět jej, protože mnoho o něm slýchal a nadál se, že nějaký div úzví od něho učiněný. Vytázal se ho mnohými řečmi, ale on jemu nic neodpovídal. Stáli pak přední ní kněží a zákonníci tuze na něj žalujíce. A pohrdna jim Herodes se svým rytířstvem a naposmíla se jemu oblékl jej roucho bílé i odeslal zase ku Pilátovi. I učinění jsou přátelé, Pilát s Herodesem v ten den. Nebo předtím nepřátelé byli ve spolek. Pilát pak zvolal přední kněží a úřadné osoby i lid. Řekl jim, dali jste mi tohoto člověka, jako by lid odvracel. A aj já před vámi, vyptávají se ho, žádné viny jsem nenalezl na tomto člověku, v tom, což na něj žalujete. Ano, ani Herodes, nebo odeslal jsem vás k němu, a ani nic hodného smrti nestalo se jemu. Protože potresta je, propustím ho? Musil pak propouštívat jim jednoho ve svátek, protože skřiklo spolušeckou množství řkouce, zahlaď tohoto a propust nám barabáše, kterýž byl pro bouřku nějakou ve městě učiněnou a pro vraždu vsazen do žaláře. Tedy Pilát opět mluvil, chtěl propustit Ježíše. Oni pak vždy volali škouce, ukřižuj ho, ukřižuj. A on po třetí řekl jim, což pak zlého učinil tento? Žádné příčiny smrti nenalezl jsem na něm, protož po trestce propustím ho. Oni pak přece dotírali k křikem velikým, žádajíce, aby byl ukřižován. A rozmáhali se hlasově jejich i předních kněží. Pilát pak přisoudil, aby se naplnila žádost jejich. Propustil jim toho, kterýž pro bouřku a vraždu vsazem byl do žaláře, za něhož prosili, ale Ježíše vydal kvůli jejich. A když jej vedli všešimo Šimona nějakého cyrenenského jdoucího spole, vložili na něj kříž, aby ho nesl za Ježíšem. I šlo za ním veliké množství lidu i žen, kteréž plakali a kvílili ho. A obrátí se k ním Ježíš dí, sere Jeruzalemské, neplačte nade mnou, ale raději sami nad sebou plačte a nad svými dětmi. Nebo aj dnovejdou v nich, řeknou, blahoslavené neplodné a břicha, kteráž nerodila, a prsy, kteréž nekrmili. Teď počnou říci horám, padněte na nás a pahatkům přikrejte nás. Nebo poněvadž na zeleném dřevě toto se děje, i co pak bude na suchém. Vedení pak byli i jiní dva zločinci, aby spolu s ním byli ukřižováni. A když přišli na místo, které slove popravištné, tu jej ukřižovali i ty zločince jednoho na pravici, druhého pak na levici. Tedy Ježíš řekl, Otče, odpustím, neboť nevědí, co činí, a rozdělí vše rouko jeho metali los i stál lid dívaje se a posmívali se jemu knížata s nimi škouce, jiným tě pomáhal. Nechať pomůže sám sobě, jestliže on je jest Kristus, ten Syn Boží zvolený. Posmívali se pak jemu i přistupující a odsta se jemu a říkajíce, ty ty král ten židovský, zpomoziš sám sobě. A byl takéj nápis napsaný nad ním literami řeckými a latinskými a židovskými, tento jest král židovský. Jeden pak z těch zločinců, kteří s ním vyseli, rouhal se jemužka. řká, ty, Kristus, vzpomoziš sa sobě i nám. A odpovědě v druhý trestal hořka. ani ty se Boha nebojíš, ještě jsi v témž potupení? A my zajisté spravedlivě, nebo hodnou pomstu za skutky své béřeme, ale tento nic svého neučinil. Jdi Ježíšovi, pane, rozpomeň se na mne, když přijdeš do království svého. I řekl mu Ježíš, amen pravím tobě, dnes budeš se mnou v ráji. A bylo okolo hodiny šesté, i stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté. I zatmělo se slunce a opona chrámová roztrhla se na poli. A zvolav Ježíš hlasem velikým řekl, Otče, v ruce tvé poroučím ducha svého. A to pověděv, umřel. Viděv o co se stalo, Vele byl bohařka, jistě člověk tento spravedlivý byl. A všichni zástupové přítomní tomu divadlu, hledíce na to, co se dálo, tepouce prsy své navracovali se. Stáli pak všichni známí jeho zdaleka hledíce na to i ženy, kteréž byly přišli za ním z Galileje. A aj muž jménem Josef jeden z úřadů, muž dobrý a spravedlivý, kterýž byl nepovolil radě a skutku její. Arimatie města Judského, kterýž také očekával království boží, ten přistoupiv k Pilátovi vyprosil tělo Ježíšovo. A složil je, obvinul v kment a pochoval je v hrobě vytesaném, kterém ještě nikdy nebyl žádný pochován. A byl den připravování a sobota se začínala. Všeče pak také za ním ženy, kteréž byly s Ježíšem, přišli z Galilie, pohleděly na hrob, a které pochováno bylo tělo jeho. Vrátivše se pak, připravili vonné věci a masti, ale v soboty odpočinuli podle přikázání.